Ні, це не сон. Ті самі рожеві стрічечки, рюшечки, бантики, той самий волохатий чоловік поруч. І кімната у рожевій прохолоді ранку. Як спала принцеса? Чи наснився на новому місці наречений? Софії Ліньки було навіть вустоньками ворухнути у невагомості раю. Спалося солодко. А хто наснився? Великий волохатий ведмідь. У двері постукали. Борисе Аркадівичу кави? Мені, як завжди, чаю з лимоном. Лялечку кави? Гарячого шоколаду, якщо можна, і не я в натурі сам здогадався б у чашку налити, — пробурчав Максим, якому інколи доводилося виконувати невластиві охоронцеві функції, бо ж у похід покоївок не беруть. Софія підвелася з ліжка, крутнулася перед дзеркалом, рожева й пухнаста. Подобаєшся собі маленька. Софія замислилася. «Мабуть, так. Це мій стиль. М'яке, пухнасте, романтичне. Але смішно трохи в моєму віці. Знайшли б ви собі на роль ляльки когось?» Борис Аркадійович підійшов ззаду і закрив її рота рукою, не давши договорити. «Ми це більше не обговорюємо, гаразд?» «Твій вік? У таких жінок, як ти, немає віку. А мені тоді скільки?» «Ну, вам, ви ж років на десять від мене старші, судячи з вашої посади на момент нашого знайомства», – підрахувала подумки. «Ні, більше. На сімнадцять, якщо хочеш, точно, зцілялечко» і я вже в тому віці, коли пора виконувати забаганки і мрії, бо потім буде пізно. «Ваші мрії!» Софія обернулася до нього обличчям і торкнулася волосся на грудях. «Які ж у вас можуть бути незійснені мрії з вашими можливостями?» Бос сумно посміхнувся. «Чим далі йдеш стежкою, маленька, ти били Розумієш, тим глибше розумієш, тим більшого прагнеш. А коли прагнути вже нічого, згадуєш свої дитячі мрії, рожеву ляльку в бантиках. Розкажіть мені про себе, Бориса Аркадійовичу, про ваше дитинство, про сім'ю. Софія зручно влаштувалась, згорнувшись у позі кийця номер два, у низькому із самих подушок, широкому фотелі. У двері знову постукали. Максим приніс чай і шоколад. «Максиме, тебе не за чаєм, а за смертю посилати. Ти що, за ним у Китай їздив?» «Та ні, вибачте, Борисе Аркадійовичу. Похідні умови. Гарячого шоколаду на кухні не виявилося. Довелося в сусідній бар збігати». «Ти хоч здогадався коробку купити?» «А то? Що я? Тормоз який?» «Максиме, а де мій ящик із зеленим шоколадом?» «Минулого разу ти його нібито забув мені віддати». «Максим закрутився, наче спійманий на гарячому». «Винен, каюсь. Минулого разу вас Борис Аркадьович відвозив». От і забув виняти з багажника Вольво. То піде дістань, Вольво ж так і стоїть на подвір'ї. Та я вже дістав. І ще тоді, як ми до Києва по тривозі летіли. І що? З підозрою процідила невдаха власниця цілого ящика по смакіті, з якого вона, пригадується, хотіла розпочати власний шоколадний бізнес. Ну, так, з'їв я пару штук по дорозі. То принеси решту. Та я й решту з'їв.